«Корвіни! Речі ніколи не є такими, як видаються на перший погляд!» – почав Бранд. «Друг сьогодні, ворог завтра!» «Годі!» – обірвав його я. «Час викладати карти на стіл! Я ціную те, що Брандон Корі зробив для мене. Тому саме я запропонував спосіб, який ми використали, аби встановити місце твого перебування і повернути тебе сюди». Він кивнув. Гадаю, для відродження братніх почуттів після кількох років має бути якась причина. Підозрюю, і в тебе були додаткові причини допомогти мені. Брант усміхнувся. Підняв правицію опустив її. Тоді ми або квити, або в боргу один перед одним, залежно від того, як на все поглянути. А оскільки, здається, ми зараз потрібні один одному, то найприємніше представити себе у найкращому світлі. «Ти відхиляєшся від теми, Бранди? Намагаєшся заплутати мене? А ще псуєш мою спробу побути увесь день ідеалістом. Ти витягнув мене з ліжка, аби щось розказати. Я до твоїх послуг». «Той самий старий корвін. він!» – Бранд. А тоді відвів погляд. Чи ні? «Мені цікаво. Ти змінився, як гадаєш? Оте життя в тіні. Не знаю, хто ти насправді. Будучи частиною чогось іншого». «Можливо», – відповів я. «Не знаю». «Так, вважаю, щось змінився. Знаю, напевне, родинні справи дратують мене дедалі більше». «Говориш прямо та прісно, дієш відкрито. Але ж так втрачаєш частину задоволення. З іншого боку, такий підхід містить елемент несподіванки, освіжає». «Ну гаразд, охоло. на цьому закінчується мій ступ. Люб'язностями обмінялися, а тепер... Оголю основи, приборкою потвору на ім'я нерозважливість і видобуду з похмурої таємниці перли найсолодшої істини. Але перед тим, дещо ще, якщо ти не проти, маєш щось закурити. Стільки років минуло. Я б посмолив якоїсь смердючої трави, щоб відсвяткувати повернення додому. Але не сказавши ні, я згадав, що залишив у столі кілька цигарок. Насправді займатися фізкультурою мені зовсім не хотілося, але я мовив. Хвилинку. Я спробував надати своїм рухам звичного, але не закляклого вигляду, коли підвівся і рушив до іншого кутка кімнати. І коли поклав руку на стіл, то вдав нібито легкий момовільний рух, а не моя спроба перенести всю вагу на цей стіл. За допомогою тіла і плаща я намагався приховати свої рухи. Діставши пачку, повернувся так само, як і прийшов, припаливши дві цигарки від вогнища в каміні. Бранд повільно взяв свою. «Твоя рука тремтить, зауважив брат. «Що трапилось?» «Надто бурхливо розважався на вечірці вчора ввечері», – відповів я, повертаючись на стілець. «Я про це не подумав. Уявляю, як там весело було, чи не так, звісно. Всі разом, в одній кімнаті. Мої пошуки завершилися несподівано успішно. Мене повернули. Відчайдушний вчинок однієї дуже нервової, дуже винної особи». Але успіху вдалося досягнути лише наполовину. Я поранений та німий, але чи надовго? Тоді ти сказав, що знаєш, хто це зробив. Жартував, Бранде? Зовсім ні. Тоді хто? До всього дійде черга, братико. Всьому своя пора. Послідовність і лад, час і акцент. У цьому питанні вони найважливіші. Дай мені насолодитися всією драмою у безпечній ретроспективі. Ось я лежу, зарізаний, <кхем> а ви згуртувалися навколо мене. Ох, щоб я тільки віддав, аби помилуватися цією сценою, може, ти міг би описати для мене вирази кожного обличчя? Боюсь, я тієї миті мене найменш цікавили їхні обличчя. Бранд зітхнув і видихнув дим. Ох, ну нехай, сказав він. У будь-якому разі я уявляю їхні обличчя. Ти ж знаєш, у мене бурхлива уява шок, біль, здивування, і над усім домінують підозра і страх. Тоді, як я знаю, всі пішли, а добрий Джерард залишився моєю нянькою. Бранц мовк, глядаючи сюди, і на мить нотка глуму зникла. Знаєш, він єдиний порядний серед нас. Я також високої думки про нього, погодився з ним. Він добре подбав про мене. Джерард завжди доглядав за всіма нами. Він засміявся, чесно кажучи, взагалі не розумію, чому він переймається. Як припускаю, ви відклали милу бесіду на потім. Сумно, що я прогавив іще одну вечірку. Всі ці емоції, підози і побрехенькі, що відбувалися одна від одної, і ніхто не хоче першим побажати всім доброї ночі. Від цього мають дрижаки проймати через певний час. Кожен поводиться як найкращий, тільки думає, як йому обгудити інших». Спроби збентежити винного, можливо, кілька камінців кинутих у цапів від бувалів, але зрештою нічого так і не вирішили, чи не так. Я кивнув, збагнувши шляхи його мислення, тож відступився і дав йому розповідати все, як він забажає. «Ти ж знаєш, що так», – відповів я. Бранд різко зиркнув на мене, а тоді повів далі. Але нарешті всі розійшлися, щоб лежати і нервуватися у марної спробі заснути – або ж зустрітися зі спільником і плести змови. Ніч повнилася прихованим сум'ятям. А це навіть лести, знати, що всі аж так переймаються моїм добробутом. Хтось виступав за нього, а хтось, звісно, і супроти. І посеред усього цього я жив. Ні, розквітнув, аби не розчарувати моїх прихильників. Джерарду знадобилося багато часу, щоб поділитися фактами недавньої історії. Щойно він закінчив «Я послав по тебе». Якщо ти досі не помітив, я тут. Що хочеш мені розповісти? Терпіння, братику, терпіння. Згадай про всі роки, які ти провів у тіні, навіть не пам'ятаючи цього. Він махнув рукою з цигаркою. Пригадай увесь час, коли ти чекав на віденні. Перш ніж мені вдалося знайти тебе і спробувати вилікувати від напасті. Певна річ, що вартість кількох секунд не така вже висока, порівняно з цим. Мені казали, що ти мене шукав. – сказав я. – Це трохи подивувало мене, бо в ми розлучилися не в найтепліших стосунках. Брат кивнув. – Не можу заперечувати, – сказав він. – Але я з часом забуваю такі речі. – Я фиркнув. – Я вирішував, скільки всього розповісти тобі, та в що ти повіриш, – продовжував він. – Дуже сумнівався, що ти приймеш усе, якби я сказав буцімто всі мої мотиви, за винятком кількох дрібничок, цілком альтруїстичні. Я знову фиркнув. «Але ж це правда», – продовжував Бранд. «І щоб розвіяти твої сумніви, я додам, що вибору в мене особливого не було. Розпочинати завжди складно. І хоч би з чого я почав, щось цьому передувало. Ти і так давно зник. Якщо і потрібно обрати єдину точку відліку, нехай це буде трон». Ось так, я це сказав. Розумієш, ми обдумували, як би захопити його. Це трапилося якраз після твого зникнення. Цей факт навіть у певному сенсі прискорив наші дії. Тато підозрював, що Ерік убив тебе. Але доказів не було. Ми ж підживлювали це почуття. Раз у раз, слово там, слово сям. Минали роки. Зв'язатися з тобою ніяк не вдавалося, тож усі повірили, будь то ти справді відкинув копита. Тато дивився на Еріка з неприязнь, яка все наростала. А тоді одного вечора, продовжуючи вслід зі мною дискусію на цілком нейтральну тему, коли ми всі сиділи за столом, тато сказав, брата-вбивця, ніколи не посяде трон. І глянув на Еріка. Ти ж знаєш, як він може глянути? Ерік почервонів як рак і ще довго не міг нічого взяти до рота. Але тоді тато довів усе значно далі, ніж будь-хто з нас хотів чи сподівався. Якщо бути чесним, я не знаю, заявив він таке лише, щоб висловити наболіле, чи справді мав на увазі саме це. Але він сказав, що практично впевнений. Своїм наступником хоче бачити тебе, тож яке б лихо тебе не спіткало, а він його прийняв близько до серця. Батько не говорив про таке, якби не був певен, що ти помер. У наступні місяці ми звели кінотав, аби надати татовому висновку матеріальної форми – і зробили все, щоб старий не забув своїх почуттів до Еріка. У будь-якому разі ми вважали, що після тебе потрібно позбутися Еріка на шляху до трону. Ми? А хто ще? Терпіння, корвіни, ладий порядок, час і наголос, акцент, емфаза, заслухи. Він взяв ще одну цигарку, запалив її, віднов не допалка і розсікав повітря, палачим кінцем. Наступний крок вимагав усунення тата Замбера. Ця частина була не тільки вирішальною, а й найнебезпечнішою. І саме тоді ми посварилися. Мені не сподобалася ідея союзу з силами, яким не можу повністю довіряти, особливо, якщо це дасть їм певну владу над нами. Одна справа використовувати тіні, але дозволяти тіням використовувати тебе дуже нерозважливо, якими б не були умови. Я виступив супроти цього. Однак більшість Зі мною не погодилося, – він усміхнувся. Двоє до одного, так, нас було троє. Ми просувалися далі, пастку встановлено, а тато проковтнув наживку. Він ще живий? – запитав я. Не знаю, – відказав Брант. Потім усе пішло шкереберть, тож я мав давати лад власним проблемам. Після татового від'їзду наступним кроком стало зміцнення нашої позиції. Потрібно було певний час перечекати, доки його оголосять мертвим. В ідеалі нам потрібна була співпраця з Че, і ще однією людиною – Джуліаном або Каїном, байдеже з ким саме. Розумієш, Блейз на той час уже подався в тіні і набирав величезну військову силу. Блейз, він був одним із вас? Звісно, ми планували, що саме він сяде на трон. Звісно, на нього були б накладені певні обмеження, які де-факто означали б триумвірат. Отже, як я і сказав, він пішов збирати війська. Ми сподівалися на безкровний переворот, але варто було приготуватися до ситуації, коли самих слів для переконання буде не досить. Якби Джуліан відкрив шлях Суходолом або Каїн морем, ми б могли швидесенько доправити війська і здобути перемогу силою зброї, якби це знадобилося. На жаль, я обрав не того брата. Мені здалося, що Каїн схильний до корупції більше, ніж Джуліан. Тож я делікатно ввів його справу. Спершу здавалося, бо цім-то він хоче брати в усьому участь. Але він або передумав не при кінці, або справно обдурював мене з самого початку. Мені приємніше думати, що правильний варіант перший. Щоб там не трапилось, а якось він прийшов до висновку, що йому вигідніше підтримати іншого претендента, а саме Еріка. Ерікові надії на трон трохи прив'яли через батькове ставлення до нього, але з іншого боку, тато ж зник і наш чудовий хід дав Ерікові змогу виступити в ролі захисника трону. На жаль, для нас така ситуація лишала Еріка буквально за крок від трону. Все стало ще похмуріше, коли Джулія Некаїн разом з військами дала Еріку як захисникові клятву на вірність. Ось так утворилося друге тріо. Ерік прилюдно заприсягнувся захищати трон таким чином накресливши подальший курс. Природно, що я опинився в непевній ситуації. Тягар їхньої ворожості упав на мене, адже імен моїх спільників вони не знали. Водночас не могли ні ув'язнити мене, ні віддати на тортури, адже тоді мене негайно заберуть через козир. А ще вони збагнули, варто мене вбити, як невідомі сили можуть завдати удару у відповідь. Тож певний час мала зберігатися патова ситуація. Вони ж також бачили, що я тепер не можу виступити прямо супроти них. Залишалося тільки ретельно за мною стежити. Нашому тріоду довелося обрати заплутаніший шлях. І знову я заперечив, але знову програв два до одного. Потрібно було ще раз звернутися до сили, які допомогли б нам впоратися з татом, щоб дискредитувати Еріка. Він упевнено заявив, що буде захисником Амбера, але ця ноша виявиться для нього заважкою. А тоді на сцені з'явиться Блейз і миттєво владнає ситуацію, здобувши таким чином народну підтримку, адже виступить у ролі захисника і через деякий час переворить Агар монаршої долі на благо Амбера.